Andre bok Salme 42 Tildirigenten Maskel for Koras sønner Som hinden lengter etter bekker med vann, slik lengter min sjel etter dig Gud. Ja, min sjel tørster etter Gud, etter en levende Gud. Når skal jeg komme og treffe fram for Gud? For mig er mine tårer blitt mat dag og natt, mens folk sier til mig dagen langt, «Hvor er din Gud?» «Disse ting vil jeg huske, og jeg vil utdøse min sjel i mig. For jeg pleide å dra frem sammen med folkeskaren, jeg pleide å gå sakte foran dem til Guds hus, med gledesropsrøst og takksigelse fra en folkemengde somålt holdt høytid. Hvorfor er du fortvilt, min sjel, og hvorfor bruser du i mig? Vent på Gud, for jeg skal atterprise ham som min persons Min Gud, Inni mig er min sjel fortvilt, derfor kommer jeg deg i hu fra jordens land og Hermons tinder fra det lille fjell. Vanndyp roper til vanndyp ved lyden av dine fossende vann. Alle dine brottsjør og dine bølger, over mig har de gått fram. Om dagen skal Jehova gi befaling til sin kjærlige godhet, om natten skal en sang være hos mig. Det skal være bønn til mitt livs Gud. Jeg vil si til Gud min steile klippe «Hvorfor har du glemt mig? Hvorfor går jeg bedrøvet omkring på grunn av fiendens undertrykkelse? Med mord mot mine knokler har de som viser fientlighet mot meg hånt meg, mens de sier til meg dagen lang «Hvor er din Gud?» «Hvorfor er du fortvilt min sjel, og hvorfor bruser du i meg? Vent på Gud, for jeg skal atterprise ham som min persons storslagende frelse og som min Gud.»